Я й мовчу, співаю, як ота діброва, нагадує нам Марійка. Слідом за автором і літописцем, перед вами, дорогі слухачі, стали оживати герої твору. Дорогий слухач, де б ти не був у цю хвилину, відкинь суєтне, прислухайся. Так хочеться, щоб ти сприйняв усю багатовимірність твору. Адже все тут одухотворене, навіть до пам'яті, втіленої в образі куряви на дорозі, автор звертається як до живої істоти, бо ж ми всі себе в дорозі стоптуєм на пил. І де той слід за обрієм, не знаєм. Так хочеться, щоб той наш пил не розвіювався безслідно по білому світу». Сьогодні ми станемо свідками зустрічі сироти Марійки із таким же сиротою, майбутнім її другом на все життя, тим, із кого виросте великий літописець із Парфентієм. У перекладі з грецької «Парфентій» – непорочний. Познайомимося з кумом Півгуляйполя Салієм. Доторкнемося долі названого батька Марійки Богдана, котрий, здається, здатний варгати гори, але не може одного – зламати свого слова. Відимо у світ багатьох героїв, які, сподіваємось, завдяки магічному слову автора, стануть для вас, дорогі слухачі, рідними і близькими навіки. Отож, сьогодні з вами – Нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія» читає автор. Ти всіх красивіша будеш, але краса тобі ні до чого. Ти від усіх вірніш, але кому твоя вірність? Любов твоя впустить в себе весь світ до глибин бездонних, своєю сльозою вітер солоні моря напої. А над гуляй поле світилися світи. І схід сяяв, як усмішка Господня. Зустрічних нелень росами святив. Стікався люд над дзвони великодні. Стражденні очі, вузлики, свічки Розмови чисті, схожі на молитви, Мовшиті з душ, біліли сорочки, І відчуття оголені, як бритви. Вони йдуть, цілуються, ясні, немов рідня, що прощення діждала. Тебе ж востаннє мама цілувала, Як помирала, марила вогні. Вона тебе, Марійко, на весь вік І наперед спокутати посміла. І буде так. Як день тобі на рік, Ти війдеш в храм, немов душа у тіл. Під образами там, де корчивсь гріх, Де сліз ріка вогненна протікала, Єдину правду Господу за всіх Мале дитя на вушко лепетало. Ну от, і дочекались лободи, Та рясно схили пагорбів у крила, вже сіріньки з неї і з біди Понапікали коржиків стосилих До церкви принесли і роздають А для них гра Костович на скрипці І я скажу їм пісеньку свою Ту, що співала досі лише синичці Наплакала мама у лиху годину «Дониці, на щастя, шовкову хустину!» Розмотала мама серденька клубочок, Ниточку кровинку, срібний голосочок. «Рідна моя доню, білим світом бався! Виший свою долю в мами, не питайся!» Наплакала мама донечці тупольку, Одягла в листочки її голівоньку, Щоб пташина щастя в гості залітала. Щоб голівка в доні боліть перестала. Я завжди з тобою, рідна моя доня. Виростай душею, зацвітай любов'ю. Наплакала мама дониці синичку і ще й дрібку солі на персток водичці. А щоб тій синиці веселі жилося, наплакала мама золотого проса. Щоб у тебе, доню, прибувало сили. Щоб повік любові і ласки не просила. Я й мовчу, співаю, спинялись люди дати п'ятака, чого спинялись раптом забували, а мить була ще й пташка замовка, а все цвіло аж подих забивало. Який болючий чистий голосочок, Мов із годинника життя її пісочок, З таким наколядуєш небагато, як завжди, Мовив дяк витіювато. Звідки в тебе пісня? Хто знає? Я не знаю. Так співала мама, так і я співаю. Чула від сестрички, від бабусі з малку І про хату з край, і про чорну балку. Ту, що починалась в тата за городом, ту, що в ній блукає доленька народу. В нас, пісень, родило більше, ніж карток. Пролек на Дасі верх і коноплі вранці, тільки з хати, котре вже й заводить, чи женемо гуси, чи йдемо по воду. А коли збирались разом вечорами, то були, не спі, то були. Заграв, Сходився весь хутір стомлені й босі. Нас так і прозвали люди стоголосі. Вірити без я давно б здалася, Якби тої пісні та й не напилася. Мама в час останній теж заповідала, Щоб пісні я людям наші заспівала. Я й мовчу співаю, як ота Діброва. Кожна нова пісня для душі обнова. Вірю, скласти пісню, мов би, народитись. Мама говорили, бо, догодитись.